Kapitola 39 Následujícího rána vstal Joshua brzy a na další průzkum se vydal sám. Lidé byli přátelští a ochotní se k němu přidat procházkou, popovídat si a někteří mu nabízeli kameninové džbány s limonádou. Překonal své přirozené sklony k mlčenlivosti, odpovídal jim a naslouchal. Jak zjistil, byla oblast poměrně hustě osídlená a malé komunity posrly břehy řeky a úbočí říčního údolí. Žádná z nich neměla víc než pár set obyvatel, i když se lidé scházeli o slavnostech, nebo když se objevili nějací zajímaví návštěvníci, jako byl Lopsang a jeho vzducholoď. A následkem většího přílivu obyvatel, k němuž došlo v posledních desetiletích, se malé osady postupně rozrůstaly dále do kraje. Znadno přišel na to, že ten rychlý růst umožnili především trolové. Jak zjistil, byli užiteční, přátelští, společenští a co bylo nejdůležitější, ochotní kdykoliv zvedat těžká břemena, což byla činnost, ve které nacházeli očividné zalíbení. Tahle volná kapacita fyzické síly pomáhala zdejším kolonistům překonat nedostatek pracovních sil, tažných zvířat a mechanizace. Na druhé straně jedním z hlavních důvodů pro všechny stavby pro rozvoj nových vesniček byly zase trolové. Přišel na to, že trolové jsou alergičtí na davy. Přesněji řečeno na davy lidí. Bez ohledu na to, kolik bylo na místě trolů, začaly být trolové nervózní, jakmile se na jednom místě schromáždilo více než 1890 lidí. To číslo bylo zjištěno pečlivými pokusy v minulosti. Nedělali nic, jen začali odcházet a už se nevraceli, jako ovce, dokud si pár tuctů lidí laskavě nenašlo nějaké jiné místo k pobytu a jejich počet neklesl pod danou hranici. Protože však byla ochota trolů neobyčejně cená, rozšiřoval se šťastný přístav na jich jako řada malých městeček spojených trolím přátelstvím. Nebylo to dokonce ani nepohodlné, protože jste vždycky mohli během několika minut dojít do vedlejší osady a na další komunity bylo v téhle říční krajině místa dost. Později toho dopoledne Joshua zjistil, že právě tahle skutečnost, tedy velikost měst, je předmětem intenzivního zájmu mladého muže jménem Henry. Byl vychovávan mezi a myši, až se stalo, že jednoho dne vstoupil na měkké místo a skončil, jak se ukázalo, u jiné své rázné komunity. Joshua měl dojem, že se Henry s tímhle povznesením velmi šťastně vyrovnal. Vysvětlil Jošuovi, že u nich doma panoval všeobecný názor, že 100 až 150 lidí je maximální počet pro prosperující komunitu, takže se tady cítil jako doma. Ale i tak si myslel že zemřel a že šťastný přístav je, když už ne přímo nebe, tak přechodový bod pro další cestu tím směrem. To, že je mrtvý, ho, jak se zdálo, nijak zvlášť netrápilo. Ve, zdelší, ve zdejší společnosti měl své místo. Byl dobrý zemědělec, laskavý ke zvířatům a zvláště ke trolům. A proto si také Henry toho rána, když ho Joshua na Lopsangovu žádost spolu s několika troli přivedl na vzducholoď, Pomyslel, že je konečně vystoupil na nebese a mluví se samotným Bohem. Jsou některé věci, které člověk vychovaný řádovými sestrami, i když jsou některé z nich jako sestra Agnes, nemůže přejít jen tak. Jošua se pokusil Henryho přesvědčit, že ta úžasná osoba oděná v šafránové roucho, s níž se setkal po své cestě do nebes, není ve skutečnosti Bůh. Vzhledem k Lopsangově egu a oparu všemocnosti, který její halil, to bylo pramálo platné. Lopsang se toužil dozvědět mnohem víc o jazyku trolů. To byl důvod, proč teď na vyhlídkové palubě obklopovalo Lobsangovu mobilní jednotku, několik trolek a čtyři mladí trolové si užívali spoustu legrace při hře se šimi. Henry tady byl proto, aby troly uklidňoval. To byl celý návrh, ale jak se zdálo, troli ze šťastného přístavu nemohlo nic vyvést z míry. Naprosto spokojeně vklusali do výtahu a jakmile svýma velkýma plochýma nohama stanuli na palubě, Přijali klidně za své umělého muže její robotickou kočku. Lopsang řekl, trolové jsou samozřejmě savci a většina savců miluje a hýčká svá mláďata, tedy, jak říkám, většina. Matky učí své děti. A tak se i já učím jako dítě, dětskými krůčky, abychom tak řekli. Protože tady hrají roli dítěte, cítím, že bych měl s jistou dávkou opatrnosti sestavit jednoduchý slovník základních pojmů. Dobré, špatné, nahoru, dolů a tak dále. A tak bychom pokračovali. Jošua viděl, že si to Lopsang opravdu užívá. Jste pěkná trolí klep na Lopsangu. Lopsang si ho ale nevšímal a procházel se, skup se skupinkou svých šťastných malých trolů. Prosím, všimněte si. Nabídnu jim krásný lesklý míč. Výborně. Jošo, všimněte si těch zvuků, obdivu a zájmu. Vidíte tu krásnou lesklou věc? A teď ji schovám. Aha, slyšíte zvuky smutku a strádání. Výborně. Všimněte si ale, že dospělá trolka zbystřila vydává nejisté zvuky, v níž zaznívá slabý náznak toho, že jestli mám v úmyslu zkusit na ten její uzlík hňatosti něco ošklivého, nejspíš mi utrhne ruku a tím krvavým koncem mě utluče k smrti. Skvělé. Podívejte, Jošo, teď ten míš mrněti, míč mrněti zase vrátím. Matku opouštějí obavy a všechno je zase sladké a plné jasu. A tak to taky je, pomyslel si Joshua. Mark Twain, zakotvený nad Šťastným přístavem, se mírně kolébal ve slabém vestříku slunečního dne a dřevěné části lodi skřípěly a praskly tak tiše, že kdyby byl člověk zavřel oči, mohl propadnout dojmu, že se houpe v houpací síti. Příjemné místo se Šťastnými přešťastnými troly. Kozlo bylo zlomeno, když se zeptal: Henry, myslíte, že byste mi mohl sehnat mrtvého trola? Henry se zatvářil jako člověk v nepříjemných rozpadcích. Když pak promluvil, měl zvláštní rytmický přízvuk. Pane, když některý z nich zemře, vyhrabou velice hlubokou jámu a tam pohřbí tělo, které především posypali kvítím, podle mě proto, aby mu tak zajistili vzkříšení. Aha, takže soudím, že vědecká pitva tady nepřichází v úvahu? No, toho jsem se bál. Promiňte, dodal podle Jošuji až s nezvyklým taktem. Nechtěl jsem být neuctivý. Vědecká cena takové pětvy by ovšem byla nesmírně vysoká. Stojím tady tváří v tvář prakticky neznámému druhu, který navzdory nedostatku toho, čemu my máme potěšení říkat civilizace a tomu, že postrádá náš druh inteligence, na druhé straně používá komunikaci takové složitosti a hloubky, o níž se lidstvu nikdy ani nesnilo. Te alespoň ne do doby internetu. Věřím, že díky tomuto vybavení, jakmile se některému z nich stane cokoliv zajímavého, dozví se to velmi rychle i všichni ostatní trolové. Zdá se, že mají nadměrně vyvinuté čelní mozkové laloky, které jsou uspůsobeny především k ukládání vzpomínek, a to jak osobních, tak kolektivních. O, mít tak tělo k pitvě. No, když to tak není, udělám, co je v mých silách, a to bude to nejlepší, co se vůbec dělat dá. Henry se zasmál. Vy na skromnost moc nevěříte, že ne, pane Lopsangu. To ne, Henry. Skromnost je jen plíživá arogance. Joshua hodil lesklý míč malému trolovi. I neandrtálci sypali na těla svých mrtvých kvítí. Ne, že bych byl odborník, viděl jsem to na kanálu Discovery. Takže trolové jsou skoro lidé? Měl dost rozumu, aby se sehnul, když mu malé trolče nadšeně vrátilo míč, který mu tak proletěl nad hlavou a prorazil obložení lodní stěny. Dětské pokusy, okomentoval Hot Lopsang. Skoro lidé je správné, Jošo. Tak jako delfíni, orangutaní a chceli být laskaví i zbytek vyšších primátů. Mezi námi a jimi je jen malá mezera. A nikdo neví, jak homo sapiens skutečně vznikl. Když už umluvíme o tom rozumu, seli používají trolové nástroje? Seli si hrála s malými troly a teď zvedla hlavu. No jistě! Kromě těch lidských jsem je viděla jako primitivní nástroje používat hole a kameny. A kdybyste do šťastného přístavu přivedli úplně novou skupinku a oni viděli člověka, který v řece buduje nízký jez, yes, může se stát, že některý z nich se chopí pily a pomůže mu, když se mu ovšem ukáže, co má dělat. Večer tého téhož dne bude celá nová skupina vědět, jak na to. Obsang poklepal jednoho trola po zádech. Takže je to známý případ op opice vidět, opice udělat. Sally zavrtil hlavou. Ne, je to případ troll vidí, troll si sedne, troll se nad tím zamyslí a pak, pokud je to vhodné, troll udělá hrubou páku nebo něco takového a téhož dne večer troll řekne ostatním trolům, jak je to užitečné. Jejich dlouhé písny jsou mimo jiné i informační systém podobný trolí Wikipedii. Když chcete zjistit něco jako třeba, budu zracet, když snímku z tady toho červeného slona, tak vám to jiný troll řekne. Ješua se na ní podíval. Hm, tak moment. Chcete mi snad říct, že jste viděla červeného slona? No, ne tak docela, zavrtila Sely hlavou. Ale přísahám, že v jedné z Afrik žije slon, který se umí zamaskovat tak, že na sebe vezme barvu okolního porostu. Někde tam venku na dlouhé zemi najdete prakticky všechno, co si dokážete představit. Cokoliv, co si dokážete představit, zabručil Lopsang. Zajímavě volená slova. Tedy mezi námi, Sely, nemůžu se ubránit pocitu, že dlouhá země má něco, co bych snad mohl nazvat jen metaorganickou složkou, možná dokonce metaanemistickou. Hm, možná, odpověděla Sally a poškrábala přitom jednoho trodýho, jednoho trodíka na hlavě. Jenže mě celá ta situace znervóznuje. Dlouhá země je k nám až příliš laskavá, příliš pohotová. Právě když jsme poničili prvozem, právě když jsme vyhybili většinu života, který jsme s ní sdíleli a právě když už máme vyhnout v těch našich válkách o zbytky přírodních zdrojů, abrakadabra a otevře se nám nekonečná dlouhá země. Co za boha dokáže něco takového vytáhnout z rukávu? Vy proti té záchraně něco máte, seli, zeptal se Lobsang. Vy vážně nemáte ráda lidi, že seli. No, mám proto dost důvodů. Lobsang si pohladil svoje vlastní troče. Ale možná, že to nemá s žádným Bohem nic společného. Celý my, tím myslím lidstvo, jsme teprve na začátku průzkumu dlouhé země. Víte, Newton sám o sobě mluvil jako o chlapci, který si hraje na břehu moře, těší se hladkým oblázkem nebo barevnou mušlí, zatímco před ním leží neobjevený oceán pravdy. Newton, chápeme tak málo. A proč by se měl vůbec vesmír otevírat nějakému důkladnému a hodlivému průzkumu? A proč by měl být tak velkorysí, plodný? tak podporovat život a dokonce inteligenci. Možná je dlouhá země svým způsobem výraz téhle života dárnosti. Jestli to tak je, pak si to nezasloužíme. No, tohle je diskuze na jindy. Víte, moje výzkumy budou nepodařené a nekompletní, pokud neseženu mrtvého trola. Na něco takového ani nemyslete, odpověděla Sally. Vy mi prostě neříkejte, co si mám a nemám myslet, odseklí Lopsang. Myslím, tady jsem. Dělám to. Mohl bych vám navrhnout, abyste se vy dva vydali užívat si po šťastného přístavu a nechali mě tady v klidu rozmlouvat s našimi přáteli? Slibuji, že žádného z nich nezabiju ani nebudu pitvat. Na dolní palubě se sklapnutím otevřely výstupní dveře, výtahu, což byl víc než dostatečný náznak, že by měli odejít. Když se znovu ocitli na zemi, Sely se zasmála. Dokážeš si pěkně namíchnout, co? Možná, odpověděl Jošua, kterého to mírně vyvedlo z míry. Nikdy neslyšel Lopsanga mluvit tak nevyrovnaně. Je zatím vším opravdu lidská bytost? Je, odpověděl Joshua přímo. A vy víte, že je, protože jste sama řekla, že on se namíknul. Nepoužila jste slovo to. Mazaný argument. No tak pojďte, prohlédneme si pár dalších šťastných usedlostí. Ten večer jako by se potkávala jednoho dávno ztraceného přítele za druhým. Ješua spokojeně kráčel za ní a pokoušel se dozebrat své pocity a vztah ke šťastnému přístavu. To městečko se mu líbilo. Proč? Protože se zdálo být tak nějak správné. Připadalo mu jako místo, kam možná patřilo celé lidstvo, ale možná proto, že i on měl jistý cit pro měká místa, pro zkrácené cesty, které se zbíhaly tady v Lobsangově studní klidu a vyrovnanosti. Jenže jak tak šel a přemýšlel, všechna ta možná v jeho myšlenkách ho popouzela. A taky pocit, že stejně, jak se mu Šťastný přístav líbí, tak se mu také nelíbí. Jako by mu nevěřil. Poslouchal se Linu při Slobsangem. Byla v těch věcech mnohem vyřečnější než on, i když ne vždy lépe informovaná. A Jošuo se pokoušel najít v tom, co slyšel, nějaký smysl. Kam patřil člověk? Na prvozemi to bylo jisté, s pradávnými skamenilinami její stopa vedla až k prvotnímu moři. Jenže teď se lidská rasa rychle šířila dlouhou zemí a nikdo nedbal na to, co si o tom myslí vlády, ani na nějaká povolení, nikdo už to nemohl zastavit a už vůbec nikdo to nedokázal kontrolovat, bez ohledu na to, jak moc se ototí pambíčkářtí, uslintaní a kyselí lobbysté na prvo pokoušeli. Lidé vám dojdou dřív, než dojdou země. Ale kde byl smysl toho všeho? Smysl, sestra Agnes mu říkala, že smyslem života je být vším, čím člověk může být. S trochou pomoci samozřejmě a pak taky to, aby sám pomohl těm ostatním, aby se jim podařilo to též. Možná, že je dlouhá země místem, kde, jak by to asi vyjádřil Lopsang, se mohou schopnosti lidstva maximálně projevit. Bylo snad tohle to, v čem spočítal, spočíval smysl dlouhé země? Aby se mohlo lidstvo ukázat v tom nejlepším světle? A tady... Uprostřed nepochopitelného vesmírného hlavolamu ležel šťastný přístav, kam jako sítem propadávali zatracenci lidstva. Jaký to všechno mělo účel? Na to samozřejmě odpovědi nebyly. Jošua si dával dobrý pozor, aby v houstnoucím šeru nevrazil do trolů. Trolové do lidí vrazili málo kdy. Samozřejmě, že k základům slušného chování ve šťastném přístavu patřilo, že se všichni snažili pokud možno nevrážet do nikoho. Ale Jošua teď najednou vrazil do slona. Naštěstí nebyl ani červený, ani maskovaný. Byl celkem malý asi velikosti vola, pokrytý Ryšavě hnědou srstí a na jeho hřbetě seděl jezdec, mohutný prošedivělý muž, který bodře zahlaholil. Další nový host. A odkud to sem přiválo vás kámo, jmenuji se Veli a jsem tady už jedenáct let. Je to pěkné, pěkně podivné a o tom nic, co? Jsem tak trochu pravý, ještěže jsem nebyl želenatý. Ne, že by k, k tomu nebyla příležitost. I předtím i teď jasné. Otevřený valis klousl ze hřbetu svého miniaturního slona a natáhl k Jošovi mozolnatou ruku. Dej sem! Potřásli si rukama a Jošua se představil. Jsem tady teprve pár dní, Před přiletěl jsem sem, v letajícím stroji, dodal rychle. Vážně? Fantastické! A kdy odlétáte? Nemáte volné místo? Jošua se zamyslel nad skutečností, že mu jen málo který z obyvatel šťastného přístavu položil tuhle otázku, tak málo jich chtělo odejít. Obávám se, Veli, že by to nešlo. Máme před sebou jistý úkol, který musíme splnit. Jen žádné starosti. Uklidňoval ho Veli, kterého odpověď evidentně nijak nevyvedla z míry. Jen tak jsem se potuloval kolem řeky a našel jsem tam tuhle džumba. Přátelský chlapík, to vám řeknu. Přesně ten pravý, když je potřeba zabrat a je opravdu chytrý. Občas jsem zabloudí z kraje. Povzdechl si. Mám rád volný prostor. Nesnáším lesy jsou takové strašidelné. Jsem rád, když mi do tváře vítr. Zatímco s džumem v patách kráčeli směrem k radnici, Willi dodával: Byli jsme pracovat na té nové cestě na jich, čistí se tam terén. Stromy mi nevadí, když já můžu kácet. Myslím si, že já už jsem si svůj pobyt tady odpracoval, takže je na čase postavit si člun a vydat se objevit Austrálii. To je ten největší z mých momentálních cílů. To je ale cesta přes půl světa, Veli. A bude to úplně na Austrálie, než jak si ji pamatujete. Pořádku, nebude stačit jakákoliv Austrálie. Je jasné, že to nedokážu na jeden zátah. Ale nejjednodušší bude doplout k řeky, pak se držet podél pobřeží, cestou se pořádně živit a nakonec se pustit k Havaji. A můžete vsadit boty na to, že je to jedno z prvních míst, které by chtěli nově příchozí kolonizovat. A potom, no, uvidíme, ale kde jsou lidi, tam bude hospoda, a kde je hospoda, tam se dřív nebo později objeví i vali. Jošu asi s ním potřásil rukou a popřál mu hodně štěstí a šťastnou plavbu. Celý našel na radnici, jako vždy byla od, obklopena kruhem přátelských, veselých tváří. Když uviděla Jošu, omluvila se jim. Lidé už si začínají všímat dokonce i tady, řekla mu. Cože? No, trolů, že jich stále víc a víc putuje k východu. Procházejí tady skupinky divokých trolů a mám dojem, že by už chtěli odejít dokonce i někteří z místních, o kterých by se skolo, skoro dalo říct, že jsou domestikovaní, ale jsou na to příliš slušní. Místní trolové jsou neklidní. Hmm, poklidné jezirko šťastného přístavu, začínají čeřit vlnky. Už si Lopsang přestal hrát na doktora Duletla, je čas zvednout kotvy a vydat se dál k západu. Hmm, pojďme to zjistit. Na vehlídkové palubě lodi našli jen hromadu trolů, kteří tam dováděli jako malé děti. Pak se hromada pohnula a mezi troly se objevila Lopsangova rozzářená tvář. Srst je pro hmatové receptory tak příjemná, věřil byste? Mám pocit, že se mi dostalo požehnání. A oni mluví. Je to hrozně vysoko postavené, mají minimální slovník. Vícečetné prostředky komunikace, jak se zdá, mám dojem, že komunikace je podstatou toho být trolem. Ale myslím si, že podstatná část skutečné výměny informací probíhá v těch písních. Myslím, že už jsem se naučil výrazy pro dobrý a špatný souhlas nesouhlas, příjemné, bolestivé, den noc, horké studené, správné, nesprávné a teď se potřebuji napít mléka. I když to posledními asi moc k ničemu nebude. Cestou se naučím další. Ostatně na cestu vyrazíme zítra ráno hned za raných rozbřesku mám v plánu vzít tyhle troly s sebou. Doufám, že mým novým přátelům nebude vadit, že cestuji s duchem. Myslím, že se jim líbím. na tvář se změnila v dokonale kontrolovanou masku. No to, to je opravdu krása, Lopsangu. Ale vážně tady přitom děláte i nějakou práci? Zatím jsem došel k několika předběžným závěrům. Je jasné, že jsou to neuvěřitelně přizpůsobiví všežavci. Není divu, že se po dlouhé zemi rozšířili v takové množství. Jsou to ideální kočovníci. A jsou výsledkem milionů let evoluce, objevily se pravděpodobně v době, když se základní odnož Habelidů učila chodit. Habelidů? zeptal se Jošua. Homo habilis, člověk zručný, první výrobci nástrojů ve vývojové linii lidstva. Víte, mám takovou teorii, že schopnost vklčovat se možná vyvinula společně se schopností vyrábět nástroje. Podle mě je k tomu potřeba podobné množství a typ představivosti. Představit si, jak se může kus kamene změnit v sekeru a pak ji udělat. Představit si, jak se může jeden svět lišit od druhého a pak od něj vkročit. Nebo to možná má něco společného se schopností představit se různé budoucnosti, odvozené od momentálního rozhodnutí člověka. Vyrazím desnalov, nebo se mám raději vrátit k tomu bohatému lískovému houští. Tak či tak, jakmile se jednou tahle schopnost objevila, druh se rozdělil nad čím dál tím zkušenější vkročníky, kteří se začínají toulat a na ty méně zkušené, nebo takové, kteří to nedokážou vůbec, ti zůstávají doma a v kročníkům aktivně odporují, protože tím mají konkurenční výhodu. Věte, zůstaneme doma, zabručel Joshua, která se stala základním vývojem lidstva na prvozemi. Možná, archeologické výzkumy mého kolegy Nalzina to naznačují, ale to je jen můj subjektivní odhad. Možná, že se schopnost kročit vyvinula ještě mnohem dříve během věku před primátů. Ta stvoření musíme zatím pojmenovat spíše hominidní než humanoidní, dokud neprovedeme podrobné studium a neurčíme, jaké jsou přesné evoluční vztahy. Řekli vám, proč začaly migrovat? zeptala se Sely. Mám určitou představu. Moje poznatky jsou dost neurčité, i když ta alfa samice je moc dobrá v pantomimě. Představte si tlak ve své hlavě. Bouře v mozku. A Joshua měl najednou dojem, že se zvedá bouře v jeho vlastní hlavě, ten pocit tlaku, jaký měl, když zamířil na západ, jako kdyby měl před sebou samu země s jejími miliardami duší. Ano, pomyslel si, blíží se něco jako hodně špatné počasí pro psychiku. Ale co ho sem, že ne? Lobsang toho víc neřekl. Za hlasitého bečení trolých dětí se znovu ponořil hromady srsti. Ach, jak příjemné povrchy! A najednou tam žádný Lapsank nebyl. Fyzická podoba mobilní jednotky tady sice zůstala, ale jaká jemná stránka lodi se vytratila. Joshua se podíval na Seli. Cítíte to taky? Zeptal se Seli. Je to něco, co už neslyšíme nebo nevidíme? Kam zmizel? Nemůže umřít žené, ne? nebo se polámal? Joshua nevěděl, co jí odpovědět. Loď stále zaměstnaně vzučela, stovky jejich zařízení. Tíkali, šuměli a předli, jako kdyby se vůbec nic nestalo. Jenže Joshua najednou nedokázal uvnitř tohohle jasně osvětleného komplexu najít kontrolní prvek. Nedokázal najít Lopsanga. Něco základního chybělo. Podobné pocity měl, když zemřela sestra Regina. Roky byla upoutaná na lůžko, ale byla ráda, když ji děti navštěvovali a navzdory věku si pamatovala jejich jména. Vždycky se nahrnuli dovnitř, aby se na ní podívali, i když byli trochu nervózní ze zvláštního odéru místnosti a z její per pergamenové kůže. A pak se najednou zazdálo, že něco, o čem nevěděli, že tam je, tam už najednou není. Myslel jsem si, že je třeba nemocný, řekl nejistě. Od té chvíle, kdy se pohřbil pod tou hromadou trodých dětí, už nebyl sám sebou. Z reproduktoru se ozval Lopsangův hlas. Nedělejte si na místné starosti. Sady se lekla a pak se nervózně zasmála. A měli bychom si snad dělat místné starosti? Cojeli, prosím, mějte s námi strpění. Není k žádné závadě ani chybě. Teď vás oslovil nouzový podsystém. Lobsang právě soustředuje, přesněji řečeno rozšiřuje a přijímá obrovské množství nových informací. To zabere několik hodin. My, podsystémy, jsme ale bez ohledu na to schopni plnit během této doby všechny potřebné funkce. Lobsang potřebuje na nějaký čas vysadit. Každá myslící bytost si potřebuje tu a tam odpočinout, až jsme si jistí, že právě vy to pochopíte. Jste v naprostém bezpečí. Lopsang se těší na vaši společnost, níž se připojí někdy za svítání. Sely si pohrdavě odfoukla. Skoro jsem čekala, že ještě dodá, přeji hezký den, ale člověk nemůže mít všechno. Kolik z toho byla asi pravda, co myslíte? Ješua pokročil rameny. Věřím, že se toho od opravdu hodně učí a učí se velmi rychle. A teď vstřebává jejich noční můry. Takže máme volný večer. Co kdybychom si znovu skočili dolů do baru? Do jakého baru? Na konci dlouhé řady posledních panáků na rozloučenou, které byly gratis, jí musel naspět na loď donést. Opatrný položil na postel v její kajutě. Když spala, vypadala mladší. Měl naprosto neopodstatněný ochranitelský pocit a byl rád, že se li není vzhůru, protože by si toho všimla. Po Lopsangovi nebylo ani vidu, ani slechu a jeho hlas o měl. A jak se ukázalo, trolové sami od sebe odešli. Ješua si pomyslel, troll vidí tlačítko ve výtahu, troll přemýšlí o tlačítku, trol stiskne tlačítko. Sbohem trole. Joshua by si přál získat ze svého kontaktu s, mno, s troly mnohem víc. Jenže jak se zdálo, trolové dostali, co chtěli, z něj. Ješua se vrátil na vyhlídkovou palubu, lehl si tam na gauč a díval se na hvězdy. Za úsvětu se loď i se svými spícími pasažéry, když zvedla, začala nabírat výšku, až vystoupala nad vrcholky největších pralesných velikánů a pak vkročila a se slabým zařměním byla ta tam.